Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'duh Ikhwata iman iman Muslimin dan muslimat para pemirsa Dan juga para pendengar rahimakum Allah jami'an Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan ke hadrat Allah tabaraka wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat hidup di atas sunnah, nikmat kemudahan dan pertolongan serta kesehatan dan seluruh nikmat tidak bisa kita hitung satu per satu lahir batin besar kecilnya semua hal itu menuntut kita untuk senantiasa bersyukur bersyukur dalam artian meyakini bahwa nikmat adalah datang dari Allah kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala kemudian anggota badan kita melakukan ketaatan kebudiah kepada Allah tabaraka wa taala Alhamdulillah awalan wa akhir wa zahiran wa Kemudian, salam mari kita perbanyak ucapkan nabi yang Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin ala ali Muhammad. Ikhatul iman, para pemirsa, rahimakumullah dan juga para pendengar di saja antum berada. Alhamdulillah. Ya, kita masih diberi kemudahan untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunati wal jemaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala kesempatan kali ini merupakan ya yang kelima ya pembahasan yang kelima yang berkaitan dengan asma'illah il, asma wa sifatihi kan tapi sebelumnya kita perlu mengingatkan kaum muslimin dan yang tentunya mayoritas penduduk negeri ini, mari kita semua, ya, menjaga stabilitas dan keamanan, mari kita semua meninggalkan berbagai bentuk kezuliman. Sudah seyakinya terjadi, ya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizulimi sehingga tidak jadi terjadi berbagai aksi-aksi yang merugikan bangsa ini. Ya, merugikan bangsa sendiri. Oleh kerana itu, dalam kondisi kita menghadapi berbagai coba dan ujian terutama ya pandemi Covid-19 ini, sudah seyogian bagaimana kita semua berpikir bahu membahu ya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Ya. Sehingga berbagai kebijakan hendaklah selalu Mengedepankan kemaslahatan yang mewujudkan kesejahteraan ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga, tak kita mendapatkan berbagai ketimpangan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, maka hendaknya ditempuh jalan yang bijak, ya, bukan melakukan berbagai kerusakan yang akan merugikan kita semua dan juga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh kerana itu kita semua harus kembali kepada keadilan kita harus kembali kepada hal yang akan mewujudkan kemaslahatan ya kita bersama dan kondisi seperti ini kita tentunya diuji semua ya bagaimana kita bahu membahu bagaimana ta'awun bil bir wat dalam mengatasi problem yang sedang kita hadapi bersama ya oleh karena itu tiada jalan kecuali bagaimana kita semua berpikir mewujudkan, menebarkan kebaikan kembali kepada akal yang sehat, kembali kepada ya uh, landasan dari atau falsafah dari berdirinya negeri kesatuan Republik Indonesia ini dan semua kita harus ikut dalam membangun, dalam mengatasi berbagai problema yang ada sesuai dengan ya, kedudukan dan amanah yang diembankan kepada masing-masing kita. Ini yang harus kita tanamkan. Ya. Sungguh saya disayangkan menjadi tontonan mungkin ya dunia apa yang terjadi. Ya. Negeri yang mulia Muslim, negeri yang cinta kepada kedamaian, kebaikan, tapi ternyata masih banyak di sana sini kesaliman, masih banyak di sana sini berbagai aksi-aksi yang tentunya merugikan kita semua. Selesaikan dengan cara yang damai, selesaikan dengan hal yang bijak duduk bersama memikirkan bagaimana kemaslahan bersama ya ini yang harus dilakukan baik demikian kemudian menjadi ya uh, renungan kita semua para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar dimana saja berada kesempatan yang mulia ini ya, kita akan menjelaskan tiga landasan utama ya, akidah al-sunnah di dalam ya tauhid asma sifat pembahasan yang sebelumnya ya, kita menjelaskan empat perkara yang harus diwaspadai ya, ditinggalkan di dalam memahami atau di dalam mengimani asma Allah sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yaitu kita harus tinggalkan tahrib penyelewangan terhadap nas-nas atau dalil-dalil Quran dan Sunnah, kemudian meninggalkan ya taatil, itu pengingkaran terhadap sifat, kemudian at-tashbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, kemudian yang keempat at-tafwid, iaitu at-taqib, at-taqib, iaitu kita meninggalkan, ya usaha untuk mengetahui ya hakikat dari sifat. Dan kita tidak, ber, uh, tidak berusaha melakukan ya, us, uh, hal yang kita berusaha untuk menentukan hakikat sifat tersebut Karena yang demikian itu tidak akan mungkin dilakukan Baik Pada kesempatan yang mulia ini kita akan ya, menjelaskan sebagainya utarakan tadi Tiga prinsip ya. Ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma' wa sifat Atau tiga landasan utama di dalam memahami asma' wa sifat dan ini harus terpenuhi ya, barang siapa yang menyelisih salah satu dari tiga prinsip akan kita sebutkan ini maka dia telah keluar dari ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma'u sifat telah keluar dari landasan, telah keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah ya prinsip yang pertama ya yaitu mengimani ya. mengimani semua yang tertara di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya. Baik dari sisi isbatan, itu menetapkan, ya, atau nafyan menafikan, meniadakan. Nah, ini prinsip yang pertama. Akan kita jelaskan nanti, ya, apa maksud dari prinsip yang pertama ini. Yang kedua. Ya, prinsip yang kedua adalah kita ya, menjauhkan segala bentuk persepsi dalam benak pikiran kita tentang at-tashbih iaitu tidak menyerupakan ya, tidak menyerupakan sifat Allah SWT dengan salah satu dari sifat makhluknya ya, ini prinsip yang kedua tidak menyerupakan sifat Allah dengan salah satu dari sifat makhluknya tasbih yang ketiga adalah qat'ul tama an idrak al kayfiyah kita ya, memutus berbagai keinginan untuk mengetahui hakikat sifat artinya jangan ya berusaha untuk mengetahui hakikat sifat Kemudian kan karena itu tidak akan mungkin bisa diketahui. Baik. Ini tiga ya, tiga landasan atau tiga prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami asma Allah wa sifatih. Ketiga perkara tersebut ya sungguh telah menjadi konsensus kesepakatan ahli sunnah ahli sunnah tiwal jamaah yang setia mengikuti manhaj para salafus salih nah. dan ketiga prinsip tersebut ya, juga terjelaskan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dalam hadis, dan juga menjadi ijma' ya, sehingga perkataan para ulama ahli sunnah dari kalangan salafus soleh begitu banyak ya, menjelaskan tentang prinsip tiga prinsip yang kita sebutkan tadi Taib, yang pertama ahli sunnah tiwal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yaitu mengimani meyakini semua yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam Hadis-hadis yang sahih, Ya yeah. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala <coughs> nah, Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Baik Di dalam menetapkan sifat Atau juga menafikan sifat Apa maksudnya? telah mengetahui sebelumnya dan telah kita sampaikan bahawa di dalam Al-Quran dan Hadis ada sifat-sifat yang Allah tetapkan ya, untuk dirinya dan ini yang banyak sekali, ini yang yang lebih banyak ya Allah tetapkan bagi dirinya sifat-sifat sifat yang agung sifat yang mulia, sifat kesempurnaan seluruh kebaikan ya begitu juga kita mendapatkan di ya, sebagian ayat Allah menafikan sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan ya, yang mengandung makna celaan dari diri Allah Taala karena Allah mahasuci dari kekurangan dan keterbatasan nah ahli sunnah tiwal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat tersebut mereka menetapkan apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dan yang terdapat dalam hadis baik dari sisi menetapkan atau menafikan, maka semua mereka imani, ya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, ini memperkuat apa yang kita Ya, jelaskan sebelumnya bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagaimana kita jelaskan dalam definisi tauhid asma wa sifat yaitu mengimani ya kesan ke Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran ya dan mengimani juga kandungannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama tersebut Ikhwat iman Para Pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka Bila kita membaca Al-Quran Bila kita membaca Al-Quran Ya Dan mendapatkan <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya Salah satu dari sifatnya Maka kewajiban kita Jika kita ingin selamat dan jika kita ingin mengikuti ahli sunnah wal jamaah kewajiban kita adalah mengimani sebagaimana tertar dalam al-Quran ya sebagaimana tertar dalam al-Quran dan bila kita mendapatkan dalam al-Quran dan hadis sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya maka kewajiban kita juga mengimani hal itu kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala Prinsip dasar yang pertama ini, ini tentunya, ya, bertentangan dengan prinsip sekte al-mu'attilah. Prinsip yang pertama ini menjelaskan kebatilan malah atau sekte mu'attilah uh, Mu di dalam memahami, ya, sifat atau nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena al-mu'attilah sebagian pernah kita sampaikan juga. Mereka mengingkari Ya Mengingkari sifat Mengingkari sifat Nama mereka tetapkan Tapi mana makna, Nama tanpa Makna Nama tanpa makna Ya Jadi kosong dari makna sekadar nama saja Nama yang lain yang melengkap diizat sesuatu tapi tidak ada hakikatnya dan ini jelas secara akal tidak bisa diterima ya baik itu sekte mu'attilah baik mereka yang mengingkari keseluruhan sifat atau sebagian ya seperti kelangan ahlul kalam ya asyairah As wal maturidiyah dan juga mungkin al-kullabiyah dan yang lainnya Mau ajazilah itu mengingkari semua sifat. Yang lebih ekstrem lagi dari kelangan jahmiya, yaitu mereka mengingkari nama dan sifat. Tahu, ini jelas telah menyelisih. Nah, prinsip dasar yang pertama ini itu mengimani semua yang tertera dalam Al Quran di dalam Hadis. Ya, baik dalam dari sisi menetapkan atau dari sisi menafikan, ya, meniadakan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya ini semua merupakan ya, kewajiban kita karena Allah telah menetapkan hal itu dan juga Allah telah menafikan sifat tersebut dari dirinya nah ini yang harus diperhatikan dan prinsip yang pertama ini juga menjelaskan ya akan kebatilan madhab musyabbiha dari satu sisi, karena musybihah itu mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kenapa prinsip yang pertama ini menjelaskan kebatilan prinsip uh, al-musybihah? Karena sesungguhnya orang yang menafikan sifat Allah, yang mengingkari sifat Allah, itu sebelum dia mengingkari, sebelum dia menafikan ini telah terbesar di benaknya tashbih yaitu ini kalau ditetapkan secara tekstual, sebagaimana zahirnya ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk kenapa? kalau tidak memahami apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kecuali apa yang bisa kita pahami dalam keseharian kita lalu menurut mereka, takkan Allah katakan Yadun, ya kita pahami seperti tangan kita berarti kalau kita tetapkan tangan kata mereka ini pendapat musyabbihah mu'attilah kalau kita tetapkan tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah Maha Suci Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak sesuatu menyerupai Allah Subhanahu wa taala kalau pun terjadi ya kita ingkari Jadi mereka mentasbih mempersepsikan dalam benak akal mereka yang telah rusak tadi makna tasbih tadi lalu konsekuensinya apa untuk selamat dari tajbih tadi menyerupakan tadi maka diingkari nah sementara akidah al-sunnah menetapkan meyakini mengimani ya apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya baik secara dari sisi menetapkan dan menafikan ya ikhata liman para misa rahimakumullah di dalam menetapkan sifat Ya Di dalam menetapkan sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Itu Bisa ya Dilakukan Dari berbagai sisi Sisi yang pertama Kita mendapatkan di dalam Al-Quran Nama-nama Allah Kita mendapatkan dalam Al-Quran Nama-nama Allah Dan Setiap nama Setiap nama itu menunjukkan kepada sifat. Ya, contoh yang sederhana. <coughs> ya. Allah di antara nama Allah Al-Hayy. Al-Hayy itu yang Maha Hidup. Naam. Yang Maha Hidup. Baik, <coughs> Al-Hayy yang Maha Hidup. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ya kehidupan kehidupan Karena kalau dikatakan Allah ma'ah hidup tapi tidak memiliki kehidupan apakah ya ini suatu kesempurnaan tapi apakah ada yang namanya hidup tanpa kehidupan secara akal tidak bisa diterima maka al-hayu wal-hayu la ilaha illa wal-hayu al-hayu ya itu menunjukkan kepada sifat al-hayatu kehidupan taib begitu juga sifat yang lain, ya, ar-Rahman, ya, ar-Rahim, Ar ya, nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa Allah dinamakan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Yang menunjukkan kepada ar-Rahman, karena sifat Allah ar-Rahmah, ya, maka ar-Rahma ar-Rahim itu menunjukkan kepada sifat. Maka sifat Allah ar-Rahmah wa huwal ghafururur rahma wa huwal ghafurur rahim huwal ghafurur rahim ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dalam ayat lain wal wa ghafururur rahma al ghafur surah al kahfi al ghafururur rahma artinya Allah yang Maha Pengampun itu memiliki rahmat jadi ayat ini menjelaskan maksud arrahman itu memiliki arrahmah طيب نما الله الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ياه yeah. الجوا يعني ترى فرم الله وهو العلي الكبير <تصفيق> علي الكبير الله ما عليه الكبير يعني بصار. والكبير المتعال الأعلى العلي المتعال itu ya tiga nama Allah yang menunjukkan kepada sifat yang sama itu tinggi, agungan, tinggi. Apanya yang tinggi? Tinggi kedudukannya, keagungan kemuliaannya, kekuasaannya. Ya, maka kita ini di bawah kuasa Allah semuanya. Ya kedudukan Allah karena dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Tinggi zat Nah, ini yang diingkari oleh ahlul kalam. Ahli sunnah mengimani Zat Allah itu maha tinggi Di mana? Ya, Fis sama Alal arshistawa Begitu Akidah al-sunnah Begitu akidah Rasul Begitu akidah Abu Bakar Siddiq Ya, Umar bin Khattab Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Abdul Rahman bin Auf Dan semua yang jamin masuk surga Dan Muhajim wal Ansar Itu akidah mereka mereka meyakini Allah itu apa datnya mahat tinggi bukan ada di mana-mana atau tidak punya tempat ya tinggi yang tiada seorang pun dari makhluk bersama Allah dalam ketinggian tersebut kerana aras yang paling tinggi tidak ada lagi makhluk yang paling tinggi dari aras dan di atas aras di luar alam ini Allah subhanahu wa ta'ala baik contoh yang lain ya Allah subhanahu wa taala pemilik nama ya al khallaq atau al khaliq berarti sifat Allah ada. al khalq penciptaan menciptakan ya nah jadi untuk memahami keadaan pertama ini atau prinsip pertama ini bahwa di dalam menetapkan sifat itu yaitu uh, dengan namba dengan memahami menetapkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah ya. berarti kalau begitu banyak ustaz ya sifat-sifat Allah ya banyak nama Allah 99 berarti setiap setiap nama menunjukkan pada sifat itu yang terkandung dalam asma'ul husna dan terkadang ya dan banyak sifat yang satu nama menunjukkan pada berbagai sifat Satu nama menunjukkan pada sifat Ya Dan begitu juga satu sifat menunjukkan pada sifat yang lain Itu suatu kelaziman Itu konsekuensinya Ya Contoh Nama Allah Al-Khalaq Ya Al-Khalaq yang menciptakan menciptakan semua alam semesta menciptakan langit dan bumi dan sifat al-khalquh penciptaan itu menunjukkan kepada ilmu menunjukkan kepada al-kudrah ya menunjukkan kepada al-hikmah dan sifat-sifat yang lain kenapa demikian? Karena mustahil Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah, tertata rapi, tidak ada yang ya, tabrakan, semua berjalan di atas borosnya, kemana saja kita melihat, mengalihkan pandangan kita yang terlihat keagunan, kebesaran, lisan akan mengucapkan, subhanallah, ma khalaqta hadha baltila. Mungkinkah yang demikian itu diciptakan oleh zat yang tidak memiliki ilmu? yang tidak memiliki kekuatan yang tidak memiliki al-hikmah dan irada mustahil kena dalam ya dalam urusan dunia saja walillahil mathalul a'al Allah memiliki permisalan. jika kita melihat suatu produk ya yang luar biasa pasti kita katakan ini yang membuatnya ini orang yang ahli dalam bidangnya dia mengetahui selup beluknya maka hasilnya produknya wah ini dalam urusan dunia apalagi dalam urusan yang berkaitan dengan Allah walilal masal Allah melebihi semua permisalannya ada di dunia ini apapun yang kita persepsikan kita bayangkan tentang Allah maka Allah melebihi masalah kebaikan Allah melebihi semua dari itu apapun yang terbersit dalam benak kita berbagai pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Allah maka Allah maha suci dari itu semua maka tatkala ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, di akhir surah At-Talaq, Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Langit tujuh lapis, tujuh tingkat, bumi tujuh lapis. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui bahawa Sang Pencipta itu memiliki kekuatan dan ilmu. Allah Subhanahu Wataala, Allah Diaخلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن Yatanzal al-amr binahulna. Leish, untuk apa? Lita'lamu, Lita'lamu anallah ala kuli shayin qadir, wa anallah qad ahaatah biki lishayin ilma. Nam, Allah menciptakan sabah al-samawat, tujuh lapis atau tujuh tingkat, tujuh tingkat langit. Wamil al-ard mislahulna dan bumi juga seperti itu yaitu tujuh lapis perintah Allah turun di antar langit dan bumi tadi yang dibawa oleh Jibril ya taib, untuk apa? lita'alamu anna Allah la kulli shayna agaknya mengetahui Allah itu maha kuasa wa anna qad ahalta bi kulli shayna dan ilmunya meliputi segala saat, berarti sifat Allah al-khalq ya penciptaan menunjukkan kepada sifat apa? al-qudrah. kekuatan wal ilm sifat ilmu begitu seterusnya. Ini pembahasan panjang insyaallah akan kita jelaskan secara spesifik tentang ya sifat-sifat yang tertap al-Qur'an dan hadis. Nah, dari sisi lain bagaimana kita menetapkan sifat? Ya, bila kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Allah menyebutkan menisbatkan hal itu pada dirinya. Ya, Allah menyebutkan hal itu pada dirinya begitu juga Rasul s.a.w sebagai contoh tatkala Allah telah menciptakan Adam disuruh sujud ya iblis suruh sujud enggak mau maka Allah bertanya pada iblis ya iblis ma mana'aka ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biadaya ini firman Allah diturunkan Jibril Jibril mendengar dari Allah kemudian Allah perintahkan turunkan sampaikan kepada Muhammad ya nanti diturunkan kepada Muhammad sebagaimana didengar oleh Allah ya iblis ma mana aka'an tasju lima khalaqtu biyadaya sampaikan kepada Muhammad Nabi Muhammad ya menghafalnya ya langsung ya masukkan ke dalam hatinya dan beliau hafal kena langsung diwahyukan oleh Jibril Ya iblis, bagaimana akan engkau tasjud makhluk tu بيداي. Nabi Muhammad menyampaikannya sebagaimana dia mendengar dari Jibril. Ya. Kan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Para sahabat menerima sebagaimana dengar dari Rasulullah. Enggak ada yang komplain. Ya Nabi, enggak mungkin ini Kalau Allah memiliki dua tangan. Kalau memiliki dua tangan pasti sama dengan dua tangan kita. Nauzubillah tidak akan ketemu pernyataan seperti itu kena mereka mengetika Allah yang mengatakan apakah ada seorang yang berani untuk mengkritisi ya, oh tidak ya Allah kamu nak punya tangan nanti punya tangan dua berarti sama dengan tangan makhluk, berarti ini tashbih begitu kala tidak akan mungkin mustahil, tidak akan mungkin itu mustahil, ya makanya Rasul menyampaikan sahabat mendengar, menerima tabi'in mendengar, menerima tabi'at-tabi'in menunjuk, menerima imam-imam ahli sunnah menerima muncul setelah itu ahli bid'awal ahwa yang mengadopsi pemikiran filsafat ya dan berbagai pemikiran-pemikiran sesat lainnya muncullah berbagai sekte-sekte jahmiah dan yang lainnya membeli mempermasalahkan nah, sebelumnya enggak ada masalah kok anda mempermasalahkan Antum a'lamu amillah Kalian yang lebih tahu Atau Allah Baik, Maka Kita tetapkan Makhatubah Yadi Allah punya dua tangan Tanpa keraguan Ya Allah punya dua tangan Kerana Allah menisbatkan pada dirinya Demi Allah Wa tallahu wa billah Ya Jika Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang dua tangan tadi demi Allah tidak seorang pun dari kita akan berani mengatakan hal itu mengenai perkara ghaib lalu tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan "the rasul wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha" yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepadanya lalu apa yang menyebabkan kita masih ragu menerima hal itu Mengakibatkan kita masih mempertimbangkan seadanya begini, begitu dan seterusnya. Ya Subhanallah. Begini kan sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah yang mencintai Rasul mengatakan ashadu an la la shadu namah dari Rasulullah datang perintah Allah datang ya tentang berita tentang Allah. Lalu dikatakan ya Allah engkau mungkin seperti itu masa iya begitu nanti begini dan seterusnya. Ya Subhanallah mana ent? Siapa anda? Anda Abdul Fakira. Ya, وَمَأْوْتِتُ مِنَ ilmi إِلَىٰ قَلِيلَ kalian tidak beri ucahnya sedikit dan itu dalam urusan yang tampak dalam urusan dunia ini dan akhirat yang dalam urusan syariat ini adapun urusan yang gaib tidak ada jalan untuk kita bisa kita tahu hal itu jadi iman maka kita imani لِمَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ berarti Allah memiliki dua tangan nah Allah sebutkan nama Al-Quran seperti itu maka Al-Sunnah menetapkan Nah, alusinah menetapkan Allah katakan dalam Al-Quran, "Wastana tu kali nafsi, walitusna ala aini." Bati Allah memiliki mata. Yang konsekuensi dari Allah memiliki mata adalah Allah melihat. Bati Allah melihat dengan dua mata. Kena dalam hadis sebutkan dajjal itu itu hanya memiliki satu mata. A'war Dan Allah Rabbukum lisa bi'a'war Rabbukum ini bukan A'war Bukan ya Buta sebelah Berarti sempurna Dua mata Allah Ya Kenapa? Karena Allah yang mengatakan demikian 6 nah. Allah yang menetapkan Dan Rasul yang menetapkan Alu apa lagi yang buat kita ragu? Kerana syubur di kepala kita Nah Permasalahannya Nanti kita jelaskan nanti di masalah Tasbih yang kedua ya prinsip yang kedua kerana najis tasbih saya katakan najis, kenapa? kok bahasanya telah membawa apa? Nah, memang begini para ulama menjelaskan kerana noda najis tasbih itu yang telah mengotori nah kalau kita memiliki pakaian putih, bersih ada najis, kan? ternudai nah, otak ini, akal ini Allah ciptakan keadaan bersih fitro, hati itu juga bersih, suci, fitro tapi ada noda yang masuk najis pemikiran itu yang membuat kotor melenceng itu buat menudai hati tadi maka benar mengungkapkan para ulama tatkala najis tasbih ini telah masuk ya ke dalam otak pemikiran manusia dan hatinya apa yang muncul dia menentang Allah ya berlogika tentang Allah ya apa yang katakan mereka kalau seandainya begini pasti akan tasbih begini dan seharusnya ya subhanallah mereka menggunakan teori dalam kehidupan keseharian manusia untuk menghakimi untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan Allah yang tidak nyambung tidak nyambung, teori anda tidak nyambung teori yang anda pahami tentang urusan dunia manusia tentang alam sekarang berbicara tentang teori yang berkaitan tentang masalah pencipta alam yang tidak nyambung tidak nyambung lebih baiklah tidak nyambung disoalkan dipaksakan nyambung, tidak nyambung kalaupun dipaksakannya mau arti konslet Itu yaitu terjadi konslet apa yang terjadi rusak pemikiran ya rusak pemikiran membakar pemikiran tadi tel konslet tadi hati rusak sehingga pun terjadi mereka paling benci kepada ayat yang seperti itu sebagaimana kata Bisil Merisi ya pada murid-muridnya saking bencinya kepada ayat-ayat tentang sifat itu diperintahkan muridnya untuk apa? Ya. kalau uh, hadis jelas mereka tolak dengan alasan ya ini ya, hadis ahad Al-Quran tidak mampu kalau jelas ya, riwayatnya sudah beriwayatnya dan juga ada turun-temurun dan juga secara bersambung ya. lalu apa kata mereka? itu kalian ta'wil itu diselwengkan maknanya, <coughs> lalu kalau kalian selwengkan maknanya, berarti kalian sudah mengingkarinya secara halus, <coughs> diingkari secara halus. Itu wasiat, ya, wasiat siapa? Bishim Berisi, Tokoh Sentral Jahmia kepada murid-muridnya, bi'sal wasiat, wasiat yang paling jelek dan, ya, sampai sebagian, sebagian. Di antara mereka begitu membaca istawa alal ars ingin mengambil pisau untuk ya mensubik ya Quran yang ada di dalamnya tertulis istawa alal ars jeluar biasa bencinya pada nas-nas tentang sifat tadi Mengada seperti itu ustad apakah muslim seperti itu itulah kenyataannya Silakan anda hukum sendiri ya sampai begitu apa yang terjadi Ya, menyimpang. Apa penyebabnya? Kena akal yang telah jadikan sebagai landasan wahyu yang ditinggalkan. Maka setiap yang menggunakan logika di dalam beragama dan mengakali mengakal-akali agama, ya, bukan menggunakan akal untuk memahami dengan benar, tapi untuk mengakal-akali, ya, diakal-akali pertimukan kala itu mencari kelemahannya mempertentangkan itulah yang terjadi diingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Baik. Di antara ya cara menetapkan sifat dan dalilnya adalah bila kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perbuatannya. Allah menyebutkan perbuatan. Ya. Jadi, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Begitu dalam hadis Maka kita tetapkan Yang demikian itu Kerana takkan Allah berbuat Berarti Allah memiliki sifat tentang Yang demikian itu Ya Sebagai contoh Ya Istawa alal arsh Kenapa sering ini? Ya, saya sampaikan istawa. Karena ini yang kalau kita melihat dalam kita kita pemikir ahlu kalam ini yang sangat bermasalah bagi mereka tentang masalah sifat ulu tentang istawa. Karena istawa ini salah satu dalil dari sifat da ulu. Mereka mati matian untuk menyelewengkan dengan segala cara. Ya, dengan segala cara mentakwil. Ya, berusaha mencari cari pernyataan ahli bahasa dan sebagainya mengatakan istawa itu bukan maknanya irfa'a wa'ala. Ya. Seperti itu. Nah, al-sunnah wal jamaah kena istawa adalah perbuatan Allah, istawa. Kendati zat Allah merupakan ya, uh, ketinggian zat Allah merupakan sifat yang azali. Itu sifat yang menyertai dari Allah. Zat Sifat zatiah, Ya Allah Maha Tinggi Sebelum Allah Istiwa Al-Arsh al Allah Sudah Maha Tinggi Ya Tapi Begitu Allah Menciptakan Langit dan Bumi Dan Arash Telah Ada Sebelumnya Wa Kana Arshuhu al ma Ya Wa Kana Arshuhu al ma Dan Arash Allah Telah Ada Di Atas Air Bukan Air Yang Ada Di Alam Ini Ya Air Yang Ada Di, di Atas Langit Ketujuh Dan Di Atasnya Arash Thummas tawal al <alal> arsh, ya. Summa kemudian, istawal al arsh, perbuatan Allah istiwa, yang juga menunjukkan ketinggian yang salah spesial di atas aras Tapi, bukan artinya berkuasa. Maka kita tetapkan maka sifat Allah istiwa, istiwa perbuatan. Tapi, Allah Subhanahu wa Taala dan dalam hadis, yanzilu rabbuna yanzil perbuatan ya turun tu bahasa kita turun ya kita memahami mana turun tapi hakikatnya bagaimana ya kembalikan kepada Allah karena Rasul tak kalah mengatakan yanzilu rabbuna hadith mutawatir yanzilu rabbuna ila samaid dunia yanzilu rabbuna ila samaid dunia Rasul yang mengatakan, para sahabat mendengar Gak ada yang komplain Gak ada yang Menyesalakan, silakan anda Cari, biografi hidup mereka Ya yeah. Baca Tentang Kitab-kitab uh, uh, yang menukil perkataan Mereka, dalam peragama Gak pernah seorang pun Sahabat komplain kepada Nabi ya Rasul, masih turun Rasul kita, kalau turun berarti Kosong, aras langit bumi, berarti ia masuk ke alam ini tidak ada itu yang seperti itu mustahil. tidak pernah terbesit yeah. jangankan diucapkan terbesit otak mereka tidak pernah, kenapa? Karena mereka selalu memahih dalam diri mereka Allahu Akbar wa maqadarullah Qadri, wa maqadarullah Qadri. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات يميني سبحانه وتعالى ما يشركون يا yeah. وما قدر الله حق قدره sungguh manusia tidak mengagungkan Allah dengan keagungannya sesungguhnya betul betul mereka tidak mengagungkan Allah Sampai menisbatkan kepada Allah Memahami pemahaman yang negatif tentang Allah Berpersepsi yang negatif tentang Allah Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Ya Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Ini penyebabnya Tatkala mereka tidak mengagungkan Allah Mereka memiliki persepsi macam-macam tentang Allah negatif Tentang manusia saja enggak boleh kita berpersepsi macam-macam Kok tentang Allah Rabu yang menciptakan anda yang mencurahkan berbagai nikmat. Ya. Lalu persepsi negatif tentang Allah, tentang Robnya. Ya Subhanallah, wa kadir Allah hak kadir. Bagaimana mungkin yang seperti itu? Hal, -hal yang negatif pemahaman yang itu dipahami tentang Allah. wal ardu jamian kabdatu yom al kiamah ar. Bumi semuanya. Berapa lapis? Tujuh lapis itu hanya berada dalam satu genggaman tangan Allah. wassamawat yang tujuh tingkat digulung oleh Allah biar min di tangan kanannya. Subhanahu wa maha suci Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persepsikan, dari apa yang mereka bayangkan, dari apa yang mereka persekutukan. Subhanahu wa taala maha tinggi, amma yushrikun Al-Arsh Lihat Maka saya sering menyampaikan Jika kita ingin berbicara masalah itu Keagungan dan kebesaran yang harus dihadirkan dalam diri kita karena permasalahan Yang merusak pemikiran Ahlul Kalam itu tatkala mereka Tidak ada pengagungan kepada Allah Masih begitu Ustaz Jangan masalah Itulah kenyataannya Itulah kenyataannya Apakah ada makna pengagungan takkan datang firman Allah kemudian dia akal-akali dengan ayat dengan uh, alfum, bukan dengan ayat, dengan logikanya takkan datang perintah Rasulullah dia tolak dengan akalnya takkan datang hadis sahih dikatakan katakan bisa diterima hadis ahad tidak bisa mengandung makna yang diyakini kebenaran diyakini ya subhanallah apalagi yang tersisa jika ayat ditolak Hadis ditolak, ya. Kemudian Allah dipersepsikan dengan berbagai persepsi yang negatif. Akal jadikan sebagai hakim untuk mengadili nas-nas Al Quran. Tak apa yang tersisa itu? Hal syai' bagi din Allah yang menciptakan yang diibadati, sudah persepsikan persepsi yang negatif. Rasul yang diperintahkan untuk taatir ditolak hadis-hadisnya. Al-Quran diselewinkan Tapi apa yang tersisa Dari agama kita ini Jadi ini sangat berbahaya Nah Sungguh sangat berbahaya Pemahaman Ahlul Kalam Tentang sifat Allah ini Buntuknya sangat panjang sekali Konsekuensi batinnya luar biasa Tapi banyak tidak memahami Hanya muqallit Tidak memahami hakikat dari Akidat Ahlul Kalam tersebut Ya Ikhutuliman ma'asyarahimakumullah. Maka dalamnya kita wajib mengimani. Saya ingin memberikan lagi, ya, agar kita ini betul-betul ya memaham tentang kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Kawan-kawan, ini serius. Pembahasan yang serius. Kita bicara tentang Allah ini serius. Ya, bukan ketawa-ketawa, bukan hanya ya tidak ini hal yang serius. Kena bicara tentang Allah yang sudah saya yakzinya. Ya kita ini ya menghinakan di depan Allah dan mengagungkan Allah. Ya, mengkritisi diri kita jangan kritisi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang arsy. Arush al alazim yang besar. Dan ada kursi. Semua baca ayat kursi insyaallah. Ya. Wasia kursiyyu as-samawati wal-ard. Wasia kursiyyu as-samawati wal-ard. Kursi yang meliputi langit dan bumi langit tujuh tingkat bumi tujuh lapis berapa kedalamannya Allah Alam sampai sekarang belum ada yang mengetahui berapa kedalaman bumi ini ya tayyib kursi yang Allah ciptakan itu makhluk ya meliputi langit dan bumi kita ingin mengetahui perbandingannya ya besarnya Perbandingan kursi dengan langit dan bumi tersebut Bagaikan ya, Halaqatul mulqah yaitu, Sekeping Mungkin uang logam yang kita miliki Silakan dilemparkan ke padang sahara yang luas Tidak perlu padang sahara yang luas ya, Mungkin lapangan bola gitu ya, Dilemparkan ke di tengah lapangan bola tersebut Apakah kita bisa melihat Tidak terlihat Perbandingan sangat kecil sekali Sahara Padang sahara yang luas Jadi bumi dan langit Bumi tempat kita tinggal Langit itu para malaikat Ya Bumi tempat kita tinggal ini Dan langit tempat para malaikat yang hidup dan tinggal di seberibadah kepada Allah Penuh Ya Itu bila dibandingkan dengan kursi kecil, Gak ada perbandingan Sama sekali Sogir jidan Kalau kita Berapa ukuran kita rata-rata Yang paling berat manusia ini sekarang berapa Standarnya berapa Tinggi mungkin 160 Atau 180 Berat mungkin ya 80 atau mungkin Rata-rata seperti itu Loh, Masih banyak yang besar dari sekitar kita Masih banyak gajah Ya. Kuda masih tinggi jadi kita ini makhluk yang kecil. Hanafi kita sombongkan. Lalu kita menghakim ya Allah Subhanahu wa taala. Yang tempat kita tinggal bumi ini dan langit dibandingkan dengan kursi bagaikan sekeping uang logam yang kita lemparkan ke padang Sahara tadi. Subhanallah Taib, itu kursi Masih ada lebih besar dari kursi, ada usaha apa? Arsh Itu yang paling besar Makhluk Yang paling tinggi Nah, perbandingan kursi Yang wasi'a kursiyuh samawati wal ar' Dibandingkan dengan arsh Makhluk yang paling besar Seperti perbandingan langit dan bumi bila dibandingkan dengan arah, dengan kursi tadi ya subhanallah akbar. Apa kadar Allah hak Lalu bagaimana kita akan membayangkan ya apapun yang kita persepsikan tentang Allah. Yakin ya hamba Allah al-faqir al-dha'if. Bersihkan benak pikiran Anda dari persepsi yang ada tentang Allah. Hadirkan diri keagungan kebesaran tatkala membaca Ar-Rahman Ar-Rastawa Hadirkan diri Anda bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rastawa yang tidak butuh pada arasy yang tidak butuh pada makhluk yang tidak tergantung bahkan arasy Allah ciptakan dan malaikat yang memikulnya wayahmilu 'alash rabbika fawqahum yawmal thamaniyah pada akhirat kelak Itu akan dipikul arasy dari oleh 8 para malaikat Allah tidak butuh kepada mereka bahkan mereka bisa memikul dengan izin Allah Dan bagaimana kita membayangkan hal-hal yang ganti tentang Allah tanamkan dia keagungan kepada Allah ya bukan kita mengucapkan Rab, Subhanallah Ibn Azim Allahu Akbar Al-Kabiran Al Muta'al satu lagi Ya, makhluk Allah yang memikul aras satu dari makhluk yang memikul aras jadi ada yang memikul aras ya tahukah kita bagaimana penciptaan salah satu dari makhluk yang mencipta yang memikul aras delapan yang akan pada hari kiam yang memikul Rasul diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita umatnya maka saya sampaikan juga sekarang ini Ya, biar tersampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada nabinya ya udhina an anu ahadithakum ya bi ahadin min hamalatil ars diizinkan kepada aku untuk mengabarkan kepada kelentang salah satu dari malaikat yang memikul ars ya apa kata Rasulullah SAW inna baina syahmati udhunihi ini syahma namanya daun apa ini, daun, -daun telinga syahmati udun hi ila atiqihi ini, pundak, atiq jadi jarak antara ini dengan pundak ini kalau kita ini berapa senti ini ya mungkin ya 15 liat atau mungkin ya, sekitar itu jarak antara daun telinga malaikat, salah seorang pemikul ars dengan pundaknya berapa? Masih ratus sabah mi sabu miati perjalanan, perjalanan 700 tahun, berapa mil itu? Ini. Subhanallah, itu yang satu malaikat yang membikul aras, dan aras lebih besar dari itu. Kena itu ma, uh, salah satu dari bungkak asm masuk dari ciptaan Allah yang berada di langit ya subhanallah lalu siapa kita yang menghakimi Allah, yang berani mengatakan istawa bukan tinggi di atas aras, berarti berkuasa lalu mengatakan uzat Allah tidak ada tempatnya lalu kenapa anda berdoa kepada Allah angkat tangan kalau tetapkan tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Ya subhanallah Man ant Man ant Ya abdil miskin al-faqir Man ant Beraninya anda mengatakan Menghakimi Allah Mengatakan Kalau dia tetapkan Allah menetapkan Dan Allah tidak mengatakan Kalau saya tetapkan Dua tangan bagiku Berarti saya sama dengan makhluk Lalu kenapa anda mengatakan Saya tetapkan dua tangan Berarti Allah sama dengan makhluk Nauzubillah, Sungguh berani Qalilul adab Ma Allah. Sungguh tidak beradab bersama Allah Wajib bagi kita untuk beradab bersama Allah Nah, apa penyebabnya para misa? Kerana yaitu najis tajbih Tadi yang telah mengotori otak seseorang Nah, maka alis sunati wal jamaah Perinsip yang pertama Soal prinsip yang kedua dan ketiga Nanti akan layak Kerana ini pembahasan ya panjang mengapa mengimani mereka mengimani mengimani meyakini tanpa ada keraguan ya tanpa ditimbang-timbang dengan akal dulu ya dianalogikan dulu enggak pertama sebelum mereka ya menetapkan mereka telah dalam di mereka pengagungan kepada Allah ya mereka telah mengagungkan Allah Baya mereka melakukan kena mengagungkan Allah. Sungguh kata seorang para ulama, Abdurrahman Mahdi mengatakan, Ya, betapa banyak manusia yang celaka kerana alasan pengagungan. Itu bukan pengagungan namanya. Pengagungan itu menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu pengagungan. Anda ingin mengagungkan Allah lalu mengingkari sifat-sifat Allah. Istawa bukan ala, irtinggi di atas aras. Mengingkari ketinggian zat Allah. Mengingkari. Tangan Allah Mengingkari dua mata Allah Mengingkari Allah turun Itu bukan pengagungan namanya Itu pengingkaran Pengagungan Tatkala anda menetapkan Apa yang ditetapkan oleh Allah Itu baru anda mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala kita mengagungkan Allah Kita bersihkan otak Pikiran kita Hati kita Dari persepsi-persepsi yang negatif tadi Nah Dibersihkan Baru Namanya Ta'zimun Nah, begitu Baru namanya Ta'zim Ikhutaliman Para pemirsa Rahimahkumullah Kemudian Ya Dalam hal ini Termasuk ada prinsip yang pertama ini Hal yang harus diperhatikan Kita harus mengedepankan Syariat daripada akal Nah, ini di konsekuensi dari pensi yang pertama menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis ya, baik penetapan atau secara uh, penafian ya, itu hendaknya kita ya, hormati akal kita artinya apa? jangan dipaksakan akal untuk menghakimi syariat maka kita kedepankan syariat daripada akal kita Nah, semua ahlul kalam sepakat akal yang dikedepankan Ahli sunnah sepakat syariat yang menjadi hakim Akal harus mengikuti syariat Ya yeah. Jangan menentang syariat Jangan menentang syariat Kerana tidak ada sesungguhnya pertentangan Antara akal yang sehat dengan syariat Dengan hadis yang sahih Tidak ada Yang mempertentangkan itu Hanya orang-orang pihasa -orang pada ahlul kalam Ahli sunnah tidak mempertentangkan Kena yang akal yang sehat Allah ciptakan untuk memahami syariat, makanya agama diperuntukkan untuk orang yang berakal. Rofi' al qalam an thalath di antara an ilmajnun hatta yafiq. Kewajiban agama ini terangkat, ya, tidak diwajibkan kepada tiga tiga golongan yang diantaranya orang yang gila sampai dia sadar. Berarti orang yang berakal tak wajib agama bagi dia. Kena untuk apa? Dia tidak boleh memahami, ya. Tapi tidak boleh akal jadikan apa yang mengadili, ya, mengadili apa syariat. Nah, ahlul kalam semuanya, apapun nama sektenya ahlul kalam itu semua sepakat akal menjadikan sebagai landasan syariat itu mengekor. Ini yang musibah Musibah Yang merusak Ya Dunia Keilmuan Dan ini dikembangkan oleh kaum liberalisme Dan skolarisme Yang matas namakan ya Studi Islam kita zaman sekarang ini Ini akal-akalan Yang sangat disayangkan kok menjadi Sebuah disiplin ya ilmu Studi Islam dengan cara seperti itu Karena apa? Karena orientalis orang kafir mempelajari Islam dengan akal-akal mereka. Itu yang diadopsi, yang juga yang dipelajari oleh mereka belajar Islam ke negeri barat sana. Jadi konsekuen Mu'tazilah konse ahlul kalam pemikiran tadi konse filsafat ya, itu dikembangkan di sana. Apa yang terjadi? Ya, rusak. Maka tidak aneh kalau dia kembali ke negerinya ya. Macam-macam pemikiran kaum liberal, sekuler ya di dunia akademisi yang mereka mendominasi pemikiran liberal itu yang dikembangkan tak anda mendatangkan kala kerasa tidak ilmiah tidak ilmiah yang ilmiah apa? kala fulan perasaan ahli ini teori fulan itu ilmiah kita mereka ya subhanallah ya ya subhanallah luar biasa ya kesesatan manusia tatkala mereka mengedepankan akal dan meninggalkan wahyu semoga Allah menyelamatkan kita baik jadi kita harus mengimani semua yang dalam Al-Quran dan juga semua ya makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahuwataala dan setiap nama setiap nama itu mengandung sifat. Nah begitu juga kita harus ya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Allah menafikan dedenya lah tak hudusina tu wala tidak ngantuk, tidak tidur. kita kan Allah tidak ngantuk, tidak tidur. La yamutu. Bertawakal al <coughs> nah. hayy alladhi la yamut. Tawakal kepada hai yang Maha hidup. Allah Maha hidup yang tidak pernah mati. Ya. Seperti itu. Wa ma massana dan kami tidak pernah merasa capek. Wa ma rabbuka bi abid. Kami tidak menzalimi hamba-Nya, Hamb hamba-hamba-Nya. Jadi kezaliman, kejahilan, ya. Kemudian ya ngantuk, tidur lemahan, capek itu semua kita ingkari karena Allah ya telah mengingkari hal itu dari dirinya. Nah, tabiyul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ya. Itu hal yang berkaitan dengan prinsip yang pertama terakhir yaitu dalam hal ini konsekuensi dari kita mengimani prinsip yang pertama ini yaitu mengimani apa yang tertel dalam Al-Qur'an dan dalam hadis ya yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah baik secara dari sisi isbat, iaitu menetapkan atau dari sisi nafyan ya, nafyan, iaitu menafikan, ditetapkan sifat yang Allah tetapkan, dinafikan sifat yang Allah nafikan dari dirinya karena itu semua adalah makna kekurangan kecesatan dan keterbatasan dan semua ditetapkan dalam makna kesempurnaan, keagungan, kemuliaan maka kita mengikuti ya, Al-Quran dan hadis dalam hal ini maka konsekuensinya apa? kita tinggalkan cara-cara ya pentakwilan atau penyelewengan juga pengingkaran tadi ya terhadap nas-nas al-Quran dan terhadap ya tentunya secara khusus tentang sifat-sifat nama Allah tabal qawatar baik itulah yang bisa disampaikan tentang penelitian yang pertama landasan yang pertama insyaAllah kita lanjutkan penelitian yang kedua di pekan yang akan datang Baik demikian wallahu a'lam, Naam wa ahkam. Naam. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh al kesempatan pagi hari ini. Baru penjelasan satu poin dari memahami tauhid asma was sifat, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terus selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 Atau Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819-896543 Baik pertama kami berikan di layanan telepon silahkan di 021-823-6543 Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Dan mohon kiranya untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Nah, silahkan, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Silakan. Uh, Barakallahu fikum. Fikba. Insyanya uh, mm, kan adalah uh, orang tua saya Ustad benar-benar mendekankan saya untuk uh, melanjutkan kuliah dan bahkan ibu saya ingin keluar dari rumah uh, kalau saya tidak melanjutkan kuliah dan kaudarullah. Di kampung saya ini cuman ada tempat kuliah bermadhaj Al-Asy'ariyah. Dan saya juga tidak bisa pergi jauh-jauh untuk kuliah karena kedua orang tua saya sudah tua. Saya sudah masuk Ustaz, sudah bayar registrasi, tapi di dalamnya begitu banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Bahkan salah satu matkulnya ada yang mempelajari ilmu filsafat dan teologi Al-Asy'ariyah. Bagaimana ya Ustaz solusi terbaiknya? Jazakumullah khairan wa ya. barakallahu fiikum Wahai khalifah, kalau tu, nampaknya silakan. Ya. ya. Terima kasih kepada Ukti yang bertanya, para kalaufik, pertanyaan yang sungguh apa ya? Uh, itu realita yang cukup berat. Satu sisi dia ingin kuliah, belajar orang tua memaksa untuk kuliah di sisi lain kalau dia kuliah ya tanpa kuliah seperti itu pemahaman-pemahaman ya. al kalam teologi yang dikenakan usuluddin yang dipelajari tentang filsafat ya, tentang akidah-akidah yang menyimpang nah bagaimana sikap dan kondisi seperti ini ya. apakah dia tetap kuliah yang tentunya di sana berbagai kegiatan mungkin subuh-subuh yang akan didapatkan atau dia tidak kuliah tapi sementara orang tua tidak meresuhi dia harus kuliah Jadi antara mentaati orang tua antara menjaga akidah. Nah. Baik, mungkin di sini kita bisa ya. Yang pertama yang harus kita yakini dan kita pahami Tentunya menjaga Menjaga akidah Menjaga keimanan Ini hal yang number one Ya Ini hal yang number one Dan itu berkaitan tentunya Hubung kepada Allah Karena akidah kita Keimanan adalah hubungan pada Allah berwalidin hubungan pada sesama nam yang terutama setelah hubungan pada Allah berwalidin tapi dalam berwalidin kaedahnya adalah selama tidak memerintahkan kepada hal yang terlarang ya wasiat Lukman bin ha Hakim kepada anaknya Yang kata Beliau, Allah Taala bilah, ini syirik, Allah jangan berbuat syirik. Kemudian Allah menyebutkan perintah untuk berlwalidan, kemudian Allah sebutkan, nah, bahawa seandainya keduanya memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada kamu tidak mengetahuinya, kalau taatilah Allah, kalau taatilah wa sahihuma fi dunya mahruub wa in jaahadaaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'hum wa sahihuma jika kedua orang tuamu memaksa mu untuk berbuat syirik kepada dan kamu tidak ada alasan tentang hal itu tidak ada alasan untuk berbuat syirik ya apa yang dilakukan kalat tulus. Jangan taati dalam hal itu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan temani ya. Di dalam hidup ini. Ya, terus ya, dengan baik. Jadi, antara tidak bertentangan sesungguhnya. Bahkan inilah sesungguhnya ketaatan. Yang tulus dan birrul walidain kepada orang tua tatkala kita mengikuti syariat Allah maka dalam hal ini Wallahu Alam jika seandainya anti ukti asailah pemahami bahawa bila terus kuliah akan merubah pemikiran akidah terus didoktrin dengan pemikiran pemilsafat dan akidah-akidah yang menyimpang tadi sangat berbahaya itu syubuhat kata para ulama syubuhat itu sangat berbahaya sangat berbahaya Asy-syubhatu khatafa wal qulubu dha'ifah Asy-syubhatu khatafa wal qulubu dha'ifah subadisan kuat untuk menyambar ya kuat sekali akan menyeret ya dan hati kita lemah pikiran kita lemah apalagi kedangkalan ilmu kita kita yang belum mungkin ya memiliki latar belakang ilmu yang kuat tentang akidah ya, Tentang Tauhid Kalau kita ingin masuk ke dalam komunitas Yang menyebarkan syubuhat Ini sangat berbahaya as keselamatan Tentu ada tujuan utama ya, Apalah artinya Untuk menyelesaikan sebuah kuliah Mendapatkan ijazah, menyelesaikan eh, Tapi setelah itu pemikiran kita rusak Ya, Bagaimana mereka Kuliah-kuliah yang, yang di Teologi dan filsafat bagaimana rusak pemikirannya ya, rusak, dia mengira mempelajari Islam, ilmu Islam, terisam bukan Islam, Islam borak minhu berlepas diri, yang dia pelajari teori-teori filsafat ya, teologi, suluddin yang menggabungkan antara teori filsafat dengan usul, yang dia pelajari bukan usuluddin, prinsip dasar besar, tapi pemikiran pemikiran ahlul kalam ya, bukan akidah ahli sunnah yang dia pelajari ya, pemikiran, -pemikiran mu'antazilah Nah, ini sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, Allah Alam, tetap masalah yang lebih besar menjaga iman dan akidah Toh so, dalam mendapatkan ilmu juga banyak sarana yang lain. Jika seandainya antik tidak bisa mungkin bisa dengan kuliah online tempat yang bisa ya, secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya maka lakukan hal itu. Ini mungkin yang jadi ada di sini masalah yang lebih besar dan juga yang lebih besar Kemaslahatan adalah menjaga din. Ya. bila kita meninggalkan dan tidak mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua tadi maka bila dibandingkan untuk menjaga keselamatan akidah itu tentu lebih ringan risikonya karena kalau akidah telah rusak ini modal hidup maka apapun yang akan kita lakukan akan merusak ya berbagai pemikiran kita, sikap dan perilaku kita, maka menjaga akhidat lebih utama menjaga akhidat lebih utama, kena tidak demikian, anti-ukhtisa ialah, iaitu harus bisa melakukan pendekatan kepada orang dengan cara yang baik, sampaikan ya, dengan cara yang baik, cara yang bijak, perkataan yang santun tidak perlu dihadir, ya bagaimana seorang anak memiliki adab yang mulia berwalidin, ya ini yang harus dilakukan wallahu aalam. Ini nama Baitul atas jawaban al demikian untuk yang bertanya yang الله berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang kedua masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021 nah. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, ini Ahmad di Tangerang. Silahkan Pak Ahmad. Ah, uh, mau bertanya Ustaz Nah, no. tingkatan Islam uh, ada ihsan ya, karena kita melihat Allah. Nah, bagaimana membayangkannya? Karena dari tawiat Nabi yang pernah apa namanya jumpa langsung dengan Allah, gitu ya yang dari yang kita ini bagaimana caranya supaya mendapatkan hal itu tapi memang kalau memang tidak bisa apa yang kita bayangkan apa tentang kekuasaannya atau apa yang kita baca pada waktu sholat gitu ya atau apa yang kita apa namanya inginkan gitu ya karena kadang-kadang kita terbayang hal-hal yang apa ya uh, sesuatu yang wah ini uh, kalau memang kita teruskan bisa menjadi Sesat seperti apa namanya yang tadi Ustadz bilang bahwa Allah itu bentuknya seperti apa kan itu ya. Nah ini mungkin uh, mohon nasihatnya apa yang paling tidak kita bisa lakukan di dalam sholat itu membayangkan wajah Allah paling tidak misalkan kita diawasi uh, bagaimana gitu apa yang kita uh, inikan di sana apa bacaan kita aja yang kita uh, konsentrasikan atau apa namanya yang kita lakukan nah ah, gitu Ustaz baik. sehingga kita bisa mendapatkan satu apa namanya uh, yang yang mendekati khusus lah gitu ya baik, gitu, Ustaz. baik. Ah, terima kasih Ustaz nah. atas nasihatnya nanti warahkollahualaikum Fikri Warahkollah nah, silahkan Ustaz nah. ya yeah. Terima kasih kepada Pak Ahmad Barakallahu Fik Atas pertanyaannya Pertanyaan yang bagus ya Luar biasa Banyak yang keliru memahami ya Kondisi yang Ini sebenarnya menjalani dalam hidup ini Ya Taib e, Tidak diragukan bahawa Islam Sebagai yang tadi Ada tiga tingkatan Yang pertama Yang itu Islam Iman, Ihsan Jadi Ihsan itu tingkat Islam yang paling tinggi Ya Maka kalau dia ada muhsin pasti ya mukmin. Mukmin dia pasti muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin belum tentu muhsin. Apa maksud muslim belum tentu mukmin? Yang mungkin Islamnya cukup untuk sebagai sebagai status keislamannya tapi belum sampai pada tingkat keimanan yang tinggi. Begitu juga dia mukmin tapi belum sampai pada pada tingkat muhsin. Ya. Ini spesial Nah, dalam masalah ihsan tentang tingkatan ihsan Nabi tatkala ditanya oleh Jibril beliau mengatakan antabudallah kaannaka tarah fa in lam takun tarahu fa yarak ada dua tingkatan antabudallah kaannaka tarah fa in lam takun tarahu fa yarak baik sebelum saya menjelaskan tadi Ahmad nyampaikan ya sebagaimana mungkin rasul pernah berjumpa dengan Allah rasul tidak pernah melihat wajah Allah tatkala ditanya nurun anna aro jadi tatkala ya waktu rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj ya summa dana fatadalla fakana qawba qausaini aw adna itu rasul tidak bisa tidak melihat wajah Allah langsung beliau mendengar goresan pena yang menulis takdir sarifal qalam adapun Allah subhanahu wa ta'ala tatkala tanya harai tarabbak Ya Rasulullah, bagaimana engkau melihat langsung dengan matamu? Ala nurun annar, cahaya bagaimana siap mungkin akan bisa melihatnya? Ya. Kena tabir yang menutup wajah Allah. Ya, hijabuhu nur. Tabir yang menutup wajah itu nur, cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilahi basar. Ya. Nurun ann hijab tertutup kalau dibuka oleh Allah pandangan mata Allah yang penuh dengan cahaya itu akan membakar alam semesta ini ya, apalagi manusia maka tatkala Musa Musa meminta kepada Allah arini andur ilaih kala lantarani walakin indur ilaih jebali pa'ini istakarra makano pasau patarani ya Allah perlihatkan dirimu kepada aku aku ingin melihat engkau tidak bisa melihatku ya Musa tapi lihatlah gunung yang kekar, yang kokoh. Tatkala Allah menjemah, jika engkau masih melihat gunung itu, ya kokoh dan tidak hancur, engkau kebisa melihatku. Ya manusia, lebih lemah dari gunung. Gunung saja yang begitu kokoh, yang ya keras. Ya, enggak mampu. Tatkala, alamataja Allah rabulil jaba Tatkala Allah menjemah pada buka gunung tadi, apa? Dakkah, jalaudakkah, hancur dulu Pasai go akhram Musa Saiqa Musa pingsanlah. Tidak belum melihat. Jadi tidak akan mungkin Allah bisa dilihat di dunia ini. Kapan mau melihat di surga nanti? Assallallahu azza jannah. Niam yang paling agung. Karena di surga sudah berbeda hidupnya bukan di dunia lagi. Di sana maka Allah orang beriman akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin ila rabbihana Hari pada kiamat nanti Wajah manusia Orang beriman berseri-seri ceria Ya Putih bersih Kena melihat pada wajah Allah Bisa berkekuatan oleh Allah Mata kita melihat Kena surga Sudah beda <tuh> Itu kenikmatan yang Paling besar Jadi Jadi Dalam hal ini Apa maksudkah Naka tarah Soal kemelihatnya. Ya apa kita bisa membayangkan Nah ini kita sampaikan tadi Tidak akan mungkin Bisa dibayangkan Ya jiwa Allah, wajahnya begini mungkin, tak bisa dibayangkan karena semua yang kita persepsikan yang kita bayangkan, Allah di luar dari bayangan itu ya di luar bayangan itu walillahil mathalul a'la Allah itu berbicara sifat yang sempurna Ini jadi apapun yang kita ya persepsikan yang kita bayangkan, yang kita khayalkan, ya semua itu Allah di luar dari bayangan itu, lalu apa yang keannaka tarah di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita engkau beribadah keannaka tarah ini zat yang kita ibadati oh, rub yang kita agungkan bagaimana seandainya engkau yang melihat langsung bagaimana ibadahmu engkau cinta kepada zat yang ibadati rabmu ya bagaimana sikapmu tentu kamu akan memberikan mempersembahkan yang terbaik dengan segala kekhusyukan ya nah makna dan kamu tidak akan bisa melihat tapi Allah itu zat yang maha agung ada ya yeah. maha tinggi memiliki kebesaran keagungan makna kebesaran keagungan itu hadirkan dan dirimu akan tertanam cinta kepada Allah cinta kepada Allah itu yang akan mendorni untuk selalu mendekat kepada Allah maka kata para ulama dalam hadis Nabi Ka tarah itu menanamkan sifat ya kecintaan kena seolah melihatnya dan bila kecintaan tertanam diri itu akan menimbulkan sifat roja berharap kepada Allah maka cinta yang sedang harap tadi inilah sesungguhnya hakikat dari ibadah dhul al hubb kita hadirkan kebesaran Allah keagungan Allah ya yeah. Bila itu telah bersemi dalam hati Hati akan khusyuk Bila cinta telah Tulus dan suci terpati dalam jiwa Hati Akan tulus Hati akan menangis Sebelum mata menangis Kerana telah Terpati cinta Iaitu kandungan sabda Nabi Ka'ana Katoro Tapi ingat Nabi mengatakan, inna kum lantaru rabbakum hatta tamudu, kalian tidak akan bisa melihat, takkan mungkin di dunia melihat, sampai kalian meninggal. Sallallahu alaihi, ya rezuqana wajilkan, ya Allah, nas'aluka aluk, nas lazzatan nadar ila wajilkan, ya Allah, kami memohon kelezatan melihat, mandang kepada wajahmu di akhirat pulang. Nah, akan melihat. Tapi dunia tak akan mampu. Apa yang terjadi? Maka jika itu tidak akan mungkin melihat langsung, tapi tanda-tanda kebesaran ada di sekitarmu keagungan ciptaan langit dan bumi bahkan dirimu ya Allah Engkau menciptakan diriku semua organ-organ tubuh berjalan normal ya Allah begitu rapi ya begitu subhanallah sarap-sarap dan juga semua ya. begitu rapi ya Allah hamba doib kesyukurannya kurang ya Allah nah itu kebesaran Allah yang menciptakan Tuhan di dalam diri kita, apa yang terjadi? kehusukan, kita bersyukur ya bersemangat, beribadah kerana semua ini ciptaan Allah harus disyukuri, nah, ini mendorong kita rasa cinta kepada Allah perhatikan di kiri kanan kita bagaimana ciptaan Allah, langit dan bumi ya tempat kita tinggal matahari yang terus terbit setiap hari, luar biasa berganti malam dan siang, luar biasa Taip. kemudian setelah itu jika tidak mungkin, maka hadirkan tingkatan ihsan yang kedua. Fa'ilam takuntaroh, fa'inau yarak. Fa'ilam takuntaroh, fa'inau yarak. Jika Allah tidak memisahkan kamu lihat, jika kamu tidak bisa melihat Allah, hadirkan bahawa Allah yurakib, Allah memperhatikan, Allah melihatmu maka tertelan diri sifat takut bila tertanam di sifat takut kita lari dari Allah kepada Allah apa maksud lari dari Allah kepada Allah la maljamu illa ilai tidak tempat berlindung darimu kecuali pada engkau ya Allah lari kepada Allah lari dari Allah kepada Allah fa firu ila Allah innilakum min kembali lagi lari kepada Allah kena tatkala kita takut dari maksiat dosa, lari dari Allah Tinggalkan maksiat dosa Dan kepada Allah, berlindung kepada Allah Makankan tertanam rasa takut Dan takut itu akan membendung kita dari berbuat dosa Dan memotivasi untuk buat ketaatan Kerana Allah menyaksikan kita Nah makna ini bila kita hadirkan dalam diri kita Itu akan membuat jiwa ini khusyuk dalam beribadah Antara cinta dan takut, antara cinta dan berserah diri al-hub kamalul hub cinta yang tulus kepada Allah yang terkandung dalam fir dalam sabda Nabi ka'annaka tarahu, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya tertanam kecintaan kita berharap untuk selalu mendekat kepada Allah, seolah kita melihatnya terus memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, yang mampu kita lakukan Kena kita cinta kepada zat yang kita ibadati kita seolah melihatnya melihat sang kekasih tapi tidak akan mungkin kita bisa melihatnya tapi cinta kita telah bersemi menghusuk tak kala tidak mampu kita melihat secara langsung maka hadirkan makna yang kedua ke anakah Allah melihatmu, memperhatikanmu muraqabah maka apa yang terjadi? akan mempengaruhi sikap kita Sampai pun Allah mengetahui bisikan hati kita Ya, mengetahui Maka kita waspada Hati-hati, takut Sehingga kita tunduk Tunduk kepada Allah Maka hakikat ihsan dalam ibadah Yang menggabungkan antara dua sifat Gayatul hubbi Ma'a gayatul zulli Cinta yang tulus setulus-tulusnya kepada Allah Sang Pencipta Ma'buk yang kita ibadati. Dan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Besar. Itulah hakikat ihsan. Ketulusan cinta dan ketundukan yang tulus kepada Sang Pencipta. Nah demikian Wallahu'alam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa alihi wa sallam wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum wa rahmatullahi wa